Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ali wa Diriat wa Ashabi. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام Tiada yang berhak melihat Allah tidak berurusan dengan mengerti kasih. Bukanlah Allah dari pada hari itu Allah HAMEN atau pada hari HAMEN. Tiada yang bersedia mengerti dengan kasih banyak ribu kali. Subhanallah al-Amin, wajib amin. Subhanallah al-Amin, wajib amin. Subhanallah al Beri mukadimah, hidup dari ini? Kedudahan, terdapat ilmu yang bersih, terdapat yang bersih, terdapat iman yang bersih, terdapat Islam yang bersih. Yang bersih tidak ada arti kotor kotor, batil batil dan yang lain lagi. Kita baca tasbih yang menjadi pikir harian kepada Imam Al Wadali. Tidak ana anda maksudina Tidak ada anda maksudina Timbal di bawah susu-susu Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak ada anda maksudina Alhamdulillah Timbal di bawah susu-susu Alhamdulillah Ilai Allah al-Quran ma'asur dina Barikul kama'asur dina Allah ma'asur Simpan kepada seluruh orang itu Suhaid batin Semuanya Tumpu kepada Allah al Allah al Allah al Allah al-Quran Jomolakan Subhanallah Bila abisim dan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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habiskan saya juga kami Semoga-semoga Hati kita taksir Allah wajib ada Allah pasti ada Allah tentu ada Tak boleh tidak Allah pasti ada Kalau dah Taksir kalau pandai Allah ada Masa yang lain tak ada Yang tak ada kalau orang yang lain takut, kita, kita tidak takutkan sebalik selain daripada Allah Kerana dia lain daripada Allah Yang kita tidak sayang selain daripada Allah Selain hanya menayangnya Allah tidak takutkan, tidak Bila yang ditabui para Nabi para rasul dan para wali Di dalam hatinya dikasih Allah Aziz Allah azza, Allah hasard, Allah hasard, Allah. Hati yang bersujud ayat Allah itu adalah hati yang bersih, kerana bersih Allah. Maka dimanapun ada ini, dimanapun begini, sampai hari yang hari tiada. Maka terhadap sihir, subhanallah, laum, subhanallah, laum, subhanallah, laum. Kalau hidup berubah dari sejam minat lalu, kau dah bersih Tak ada lagi kotor betul, betul pada kita jatuh pada kita Jadi kita datang Kita coba, kita Sehingga kita bergelombang berumur. Dengan kotoran, dengan dusta, dengan matikan, dengan kasihan, dengan semua ini tidak layak untuk tinggal dalam surau. Tetapi dalam surau Allah tidak mengurangkan semua, tetapi Jadi dalam berita kita nak masuk surau, jadi orang mesti. Nah, dari orang melihat, berapa hari tu kalau tiada siapa yang hadir? Insyaallah. Allah menolong kita dalam hal mendapatkan yang bersih. Kalau so, Allah merindu akan kita pada suka yang bersih. Kalau tidak, kalau tidak, kalau semua Dari tidak, kalau tidak, kalau Allah, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, yang perlu memandangkan kebunyian <SILENCIO> kebunyian setelah itu mari pertama kita niatkan dengan yang niat yang baik saya je aku belajar nak bertawab saya berseret maksud apa juga berseret apa, apa, apa, apa juga yang Allah tak suka apa juga yang Allah tak kalah apa juga yang dikatakan terhapus kepada Allah kelebihan Tukarlah yang sudah ada itu daripada kita ni ajar begitu. Semasa kita sama tu, zaman kita orang tukar tu, zaman kita nak tambah masyarakat ni tidak percaya dengan ajar Allah. Orang orang yang tidak percaya kepada ajar Allah, tadi menyambung lagi tu, menambah lagi maklumiah, menyambung lagi kesaksian yang itu adalah orang orang yang tidak sesedia. Baru tu orang yang hati tidak sesedia tidak boleh tahu tentang. Dia takut pada yang bodoh, yang bodoh tua, maksud, orang semua hati tidak takut dengan dia. Tak berani berhak dengan Allah berapa berani. berani. Tak itu orang fikir sekarang masih sekarang Sultan dengan raja. Nah, iya, tu pun terakhir, saya benar-benar. Ya, tak boleh, kita terakhir kepada orang-orang yang terakhir dulu, kita akan memanfaatkan ya, orang-orang yang terakhir, kepada orang-orang yang kepada orang Kita banyak kultur pada ya, Allah, pada orang terhadap kepada Allah. kita takusi dari Allah Subhanahu Wataala. Jadi, pada Jumaat saya selalu menyebutkan belajar alam ini tentang nak bertobat dari dosa dan musyrik. Ya. Nah, walaupun jadi perempuan tak, bertobatlah dari dosa dan musyrik. Terus dia. Setelah itu, boleh tumpangkan kembali dengan kita dari Australia, kesudahan 27, Baris yang berapa? Baris yang pertama, Bicara dan kriar moordinasi itu dan keharap kriar moordinasi kalau wajib bersifat dengan kriar moordinasi Karena mesti tahu yang tidak tetap tentu dia bersifat dengan kriar moordinasi itu ini bagaimana kriar itu dan tidak terlalu daripada menafikan, menolakkan, menilahkan dan berkahalak kepada mahal dan memfasih nah, maka mahal itu tidak berkahalak kepada tempat tak ada berkahalak kepada tempat berdiri kalau Allah SWT itu berkahalak kepada tempat berdiri maka dia berkandat, dia ini dia sebab kalau dia sebab dia tidak berlipat dalam makna dan tidak berlipat dengan makna dia Allah dan Allah itu berlipat dalam makna yang tujuh itu kudrat daya ilmu haya sama kata kala Allah dia uh, Bukan darah dia tersebut maka dia tidak bersifat dengan sifat -man. dia. Kailul, muridah, alimah, khayyar, samian, batirul, mutakalman Oleh kerana Allah tak ada ekibat dia dengan sifat dengan kira-murid Maka dia tidak bersahadat kepada mahal Tidak ajar kepada tempat sejati Jadi, berdiri terdiri Zat Allah anak itu Berdiri sendiri bukan kaya Daripada pengajar kepada sebuah Zat kita Pun macam itu Berdiri sendiri Tidak berajar kepada zat yang lain Tuan-tuan panggil saya Ustaz wajalik Ustaz wajalik Ustaz wajalik Orang lain tak menyam Saya, saya, saya Mengeramkan Jat saya tidak berdiri kepada jat niat Dalam hal yang jat saya tidak berdiri kepada yang lain Saya masih lagi di dalam kegulangan yang ilmah Kerana berkahandar kepada muhasis Kepada yang menjadi -tata. Nak jadi sendiri tak boleh ya. Allah Ta'ala tidak berhadap kepada uh, Semua berdiri Dia berdiri sendiri Allah Ta'ala tidak berhajar kepada makhlil yang menyaksikan dia Dia tak kemana Ada tak ada yang menjadikan Wallahualam Akan kita sedang mencetik Untuk memikirkan Bagaimana Allah tak alai Bagaimana Allah tak Bagaimana Allah tak alai kita percaya bahwa Allah mahu Mujud Ia memuji nasib mauzo ya Allah itu yang memelihara kita tidak berubah kepada tempat ini tidak berubah kepada yang menjadi cadangan yang dikatakan Allah maha maha wujud yang ada hadir selagi ada yang menjadikan tidak akan ada maksud itu selain daripada Allah takkan atau ada Nabi itu wali Allah Tidak kaya Sebab zatnya masih kekurangan Berhajat kepada yang menjadi Kenal diri kepada Allah, Kenal diri Lemah dan kekurangan Kenal Allah maha kaya Langsung Yesus Menghambarkan diri kepada Yang maha kaya Bukan menghambarkan diri Kepada orang-orang kaya Hanya silap ni Orang-orang kaya putih tak kaya, Serta tak kaya, Raja tak kaya, Perdana Menteri tak kaya, Wakil-wakil rakyat pun kaya, Menteri mentah pun kaya. Tapi mereka menggabung mereka dalam orang kaya. Supaya orang semua bertuhakan kepada dia, Tunggu kepada dia, Toman kepada dia, patuh kepada dia, Tak patuh kepada Allah dan Allah, Jangan tak patuh kepada mereka dan apa pada saya. Anu berlaku ya. pada masa ini Bahawa kita gagal nanti nanti Allah nanti Nabi Rasul karena kita tidak persalahkan Allah Maha Maha. Padahal sudah tahu punya kaidah Allah itu tidak begini kepada sendiri dan yang lain. Punya banyak Allah itu tidak mengajak kepada yang memberikan. dan wa'adian itu di bawah yang akan mengatakan Allah wajib tas tas da tas da fat tas al-wanan jika ada dalil bilang kepada zanya bila Allah ajib tapi wa'adian Maka dengan sendiri, kita menafikan Allah-Allah dan dia pilihan, tidak berbilang-bilang Dan tidak berbilang-bilang, bukan Tuhan tuh. uh, Walaupun dia kata, saya okeylah Yang merintah, saya lagi saya lah. uh, Tapi kita tengok, dan tidak berbilang-bilang Bukan Tuhan Kita boleh tolak kepada dia Kalau Dia terhaka kepada Allah tapi kalau kita nak terakhir kepadanya setelah keadaan yang terhaka kepada Allah maka adalah tidak boleh saya ingin membawa kepada syirik mengagungkan kezainan Allah dan maka kena faham bahawa umat wajib terhadap Nabi berjalan ini Nabi berbilang-bilang, macam kita ini sejak tak ada jara, tak ada jaring jadi sudah berbilang-bilang bila berbilang-bilang, tak tidak kaya tidak kaya tidak kaya, tak payah menjadi Tuhan dan itu dikatakan Muzahil, Allah berbilang bilang ah Allah tak tak tidak ada berbilang-bilang Tuhan selagi berbilang-bilang bukan Tuhan tapi kita dah faham Kang sudah dia berbilang-bilang macam kita juga ada ada ada ada bulan kita dah takut takut umur, tapi dia tidak terlalu takut. Lepas dia tu, makan tu, kita pun makan tu. Tanya kat dialah takut, soalnya, apa yang Jumbo dah kecah tak pun Jumbo harimau kecah tak pun Jumbo rumput kecah pun tak ini kecah pun tak Tak pun kau ketakamnya Dilih, ya tak, kita takut diri Tapi betul Yang muka-muka diri takut Han itu juga takut Selangkan itu Takut dengan pula takut han Takut hati tapi dia tidak sembuh dengan itu, tetapi dia takutlah, takut. Jadi apabila apa? Inilah. Tidak ada, inilah jadi yang ditakut, lenggan. Oh ya, takut, takut, takut. Tidak, Dan pada sifatnya, hendakkan nah, sifatnya bergilas-gilas. Dua puluh dua ribu seperti madhab madzina mengikipotkan bahawa sifat Allah itu berbilang-bilang yang pada zat Allah satu pudra yang diberikan oleh Allah kepada hamburnya satu pudra jadi sudah dua pudra tujuhlah yang pada zat yang satu pudra yang diberikan kepada satu. berkata bagi semua mengutangkan hamburnya itu boleh mengalahkan sesuatu, menggialahkan sesuatu dengan masalah yang diberi oleh Allah itu tadi jadi yang Allah, satu pudera Yang Allah beri kepada Ambilnya, satu pudera Sedang dua pudera, dua pudera bilang nah, berbilang bilang-bilang pun, tidak Sebenarnya pudera tidak ada Bilang-bilang, pada Dapat Allah saja, tidak ada. Pada ujah tapi sekarang hidang -hidang kan? itu, kan? Mak, itu kita sudah tidak menetapkan Sudara hijau Ada pada jaman lo Ada pada zat Mak Maknya Si yang kita pegang pada zat kotak tu ada puak Ada puak tu Ada puak tu Cuma ni ada pada jaman lo ada Pada puan apa ada Nah, tapi dia sudah tahu ya. bahawa tujuan ada pada kuasa, kuasa ada pada perusahaan, kuasa ada pada, ada pada menteri, kuasa ada pada komitif-komitif. Sebab itu, raja-raja dan orang besar memuatkan ibu gama bukan dia yang memuatkan ibu gama Allah. Sebab dia tidak mengizinkan, tidak meneruskan, maka uga tidak boleh dijarakan, selalu uga Allah itu dalam kekuasaan dia. Ah, ha, itu kalau memang itu cuma mereka tidak mengaku macam serang. Serang berani mengaku. Ya, saya bukan yang mau mengaku. Ah, ha, itu pemerintah jadi tak berani tak Aku tu kan. Dalam itu dia mengaku, dia berkuasa. Lebih berkuasa dari pada orang. -orang. Ah, sekarang, sampai di sini oh agama islam tak apa ya tak apa nak nanti terdakwa nanti sebab semua orang melakukan dia ada kuat kuat tanya sikit je nampu berpuasa ya berpuasa sikit dia nampu berpuasa tapi sampai di sini tak ada apa dulu terdakwa tak ada kejahatan lagi pun boleh dia terdakwa hingga sebab mereka mana semua berdoa Kenapa tidak ada kuasa itu? Sekarang hari ini pun aku ada kuasa Sebab itu tak boleh ditetapkan hidang pada akhir zaman ini Melainkan turun ilang mati Bagi apa yang terdapat? Kenapa semua orang yang hebatnya ada kuasa? Padahal kuasa itu hanya ada kuasa Kita semua ada kuasa Allah berdua-dua orang bermakan, berjilang-jilang Tifat Allah SAW tentang kuasa itu satu pada Zatolok, satu pada Zatolok Jadi, sekiranya dalam kelimat Kita semua diberi kahtar Usaha, kekhidmat Usaha e kekhidmat, itu pun yang memberi Al-Allah Kalau Allah alat tak bagi, kita dapat Usaha dan kekhidmat Baitu, kekhidmat tidak memberi Tidak memberi Baitu semua orang Daripada satu orang Sampai menjadi menteri Sampai menjadi menteri semua takut dengan kuasa orang Kuasa Allah. Jadi jadi ada orang berkuasa Allah, ada orang berkuasa Allah. Ada siapa berani mempertahankan? Ada orang PH yang berkuasa lihat dia saya tu allah. Khodim mesti berani mempertahankan kuasa Allah. Dia jumbo kepada kuasa Allah. Kuasa Allah. Yang dikatakan itu orang banding dua orang, mana satu nerakoh tinggal seorang kan? yang tidak masuk neraka yang mempertahankan dan Allah oh, tidak mempertahankan dan taat oh, manusia berbahagia ya, Saudara-saudara di mana zaman itu tapi nanti masih lagi kita dan kepada yang berlindung-lindung dan yang berlindung-lindung kita uh, kita nak sampai kepada ketika dia mensohikan Allah Allah betul jahat Allah betul jubah Allah betul perkembangan Akhir pula yang kita nak so'at pada dia Dan pada afalnya Ada afalnya pada perbuatan Allah Allah Allah biasa saja yang melakukannya Tak ada takut-takut Tak ada campur tangan dia berkata kalau dia nak lah menyembuhkan penyakit pun dia saja yang menyembuhkan, tak payah sambut tanah dengan buah, tak menyangkan kita pun tak ada payah sambut tanah dengan makanan, sama nah, saja perjalanan tidur, nah, jangan sampai kita ada berzikir Allah ala rokusi dengan yang lain. Nah. Perbuatan Allah Allah itu berkurni dengan yang lain Tunggu pada Zohiliyah ini sahaja ya, Tetapi pada hafizah ini Dia tak semakin nah, Allah Maka kelihatan yang dinafikan ini Tidak patut bagi Allah Azza wa Jawa. Bergilang-bilang dah tak patut, bergilang-bilang sifat pun tak patut, bergilang-bilang patut-patut tak so, patut Kerana semua itu, maklumat dan akan kerenang dan pergelangan, tentu Kerana bahawa kita mustahil, ada jatuhan kita bersifat dengan dia, ya. bergilang-bilang itu mustahil, tak ada, akan tak setuju kalau zatnya tercium, simpannya tercium dan juga perbuatannya, mana nak tunggal dia saja tu, dia saja tu yang lain tak, ah yang lain tak, berpusing selalu, ah boleh bersegera hati dengan Allah maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha maha Allahul hawad wa awam wa Allahumma a'udhu wa Allahumma a'udhu wa Allahumma a'udhu wa Allahumma a'udhu Allah yaa ra'i' al-asma' yaa wa dia Dastribe Zalaam berat Allah Allah maksud Allah maksud Allah Allah Allah Allah yang maksudkan Tadi lain lain Tapi pada orang yang berhawal berhawal orang itu Dastribe Zalaam berat Allah maudu Allah maudu Apalika kita berhawal Allah berhawal apa hubungan jawab Allah maha mukim. Apa hubungan hidup Allah maha mukim. Apa hubungan hidup apa? Allah maha mukim. Allah maha Allah maha mukim. Tampak kita nak terkita di perhati. Allah Di mana kita berada Allah mukim. Nak terkita perhati. Dia nama kita. Dia calon kita. Dia menang daripada kita Al-Quran lah Menjadi hamba sahabat Yang takut kepada Allah Kalau tak boleh takut Dia takut Menangkap kepada Allah Jadi sekarang kita takut Soal kita dalam Lebih soal dengan ma'am Lepasnya nah, Dalam hari tak sampai Allah maulik Allah wajib adik Takdir, takdir sama sekali ada jatuhan kita berziarah dengan dia. Inilah akal tahun. Ia muhsama. Maka dikatakan pada zikat al-ghabiah ini, masuk pada zikat al yang dulu kita belajar masalbia itu ada lima, jamb, Bakor mukalla, batinah, wajib. Ia munculnya dengan di wah jadi adanya nah. dia wairu dia wairu sifat tadi ayat lima dari dulu ya dikatakan dia wairu yakni ia naik dari padang ya yang lain Sifat-sifat yang lain, tidak menafikan Barang yang tidak layak, dalam yang tidak masuk itu Tetapi ya, sifat sajian yang tiba ini menafikan Satu, menafikan Allah adab dan urat dan Tidak berubah Tidak berubah, tidak berubah, Jadi, tidak berubah, tak berubah Bapak sekali menafikan hari itu ya, sudah. Allah hari itu sudah. Maka Allah pasti awal lagi menafikan Allah bersamaan dengan yang baru, tuan yang baru di Allah mencintai di sinter, maklumat yang di sinter tak sama maklumat tetapi Allah pasti awal lagi. Empat, dia mungkin nafsi berdiri dengan yang lain Dia mungkin nafsi berdiri dengan berdiri menolakkan berdiri kepada yang lain dan berhajat kepada berhajat kepada sains. Lima, dia mungkin lagi nafsi menafikan Allah berbilam-bilam berdiri berbilam-bilam empat, berbilam-bilam dua puluh. Nampak ini tak dia. Wahyu oh mana dia lain dan pergi yang lain? Kata tu, kata senang lama tak berbual. Okey, dan bapak ibu di nafsi Nazi, di diri seperti wujud kalau tu ni yang nadi percaya, yang nadi ikut, ya. le tahun ini tahun lemah, ya. sifat nafsi Allah Taala melainkan puju. Apa nah, itu sifat nafsi? Sifat itu ada takut saya. puju. Tapi ada orang mengatakan kalau tidak ada takut, tu, takut itu adalah sifat nafsi. Maka tahun ini adalah tahun yang nadi ikut, nadi ikut, nadi ikut. Kau pujo, Kuasa dalam asalnya <tuh> <tuh> nah, itu kuasa. Ah. Kelapa, iraya. Maknanya kerana Dan asal pudra itu, kuasa. Nampak tak? Bahulu Allah, Allah Taala wajib dipadu darat, menerangkan dipadu darat hanya berdiri kepada zat Allah, tidak berdiri kepada zat yang lain. Yang lain. Ah. Jangan, nah, Adil dia dulu saya Tapi, dia dia kuasailah, dia dia kuasailah, si anu kuasa lah. kuasa lah. eh? nah, itu dia kuasailah, eh? si bulan itu dia kuasailah. Jangan, Nanti Antipatie jadi bertukar dengan dia, Bukan bertukar dengan Allah. Karena seperti kata di mana si anu, si bulan ajar gua, dia kuasai. Ah, si sih pikir, kenapa dia kuasai dia? Oh, sebab dia ajar Kalau dia tak benar nah, tak Tidak, pakar kadang-kadang surau seorang saya ada kuasa tu lalu penjelamah tu dimenangkan oleh Allah tapi kalau saya tak kenal tahu sebab yang kuasa saya tu tu baru jadi umur baru jadi umur baru jadi, jadi wakil ayat baru jadi ketua utama saya kena ambil perlihat daripada pejabat itu yang kita tanya suriak kejabat-kejabat-kejabat dapat daripada siapa? daripada sultan, sultan dapat daripada siapa? dia tak boleh jawab oh, dan dia tak boleh ya, jawab dia menginginkan Allah maksulim apa kata dia, dia tak boleh, boleh, tak boleh, tak boleh, ya, boleh macam tu bukan sultan jika, Allah maksulim macam tu apa nah, nak buat sultan? Nah. Nah, aku dah buat aku dah buat kita makan tadi Terima nasi, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi, terima kasih telah menonton! Dia kata begitu, belajar setahun. Itu belajar ekstremis itu. Dia nak berangkat dalam kembalangan, ah itu dia sangat mati. Kalau kembalangan masuk ke dia berkata, selama-lamanya. Dia kata begitu, begitu, begitu. Apalagi, dia berangkat, dia Dalam makna iradah itu, berusaha kan? Jadi kuasa, kuasa memadakan, kuasa membiadakan Yang boleh memadakan, semua Allah Yang boleh membiadakan pun, semua Allah Sebab yang ada kuasa, bernya'arut Bernya'arut ha? ha? Allah kata orang tidak memadakan tidak mengadakan Tidak kalau ikan aku tidak diajarkan oleh Allah, baru akan yang mulia mengajukan, mulia mengajukan, mulia mengajukan, mulia saja. Yang ini menempuhkan segala perkara yang terlajarnya, dalam satu dari keadaan yang lain. Maka hak yang itu Yang itu dikatakan patut bergerak Jadi ditentukan dulu Kodik berada Tentu ada Baru tidak ada Tentu dia ada Baru tidak ada Baru ditulis Di luar makhut Ada hmm. Di luar makhut ada Sebab ketentuan Dari pada Allah Taala Mengikut kemum dia Ada kalau hmm. Mengikut kemum Allah Itu patut Tak ada Tak ada Tak ada lah ditulis Kodik berada di dia ini kan masalah hal itu masalah budaya di dalam ilmu budaya itu apa yang dipersoalkan apa yang dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lahir satu sifat window dengan untuk sekarang kita tidak percaya untuk mana Tengah tu Diyafi Dihara ijadul Muzinin wa'idamu Ala wakti Kira Kuzrat itu dikatakan pada Kuzrat itu Satu sifat yang mendatangkan Dengan dia mengadakan Siap-siap mungkin Jadi makhluk ini yang makan mungkin Maka yang mengadakan makhluk ini Ialah Allah Dengan mengadamkan dia Eh? Kalau ada, ada dia ada dalam surau Allah macam kita ada tapi, gitu, ni ada taklah ada kita ada lagi ah kalau macam ni ada ada ni ah kalau macam lagi mati tadi nanti kita mesti mati tak mau tapi mati ya ha boleh ni ah dia dah jadi tadi tu ya tak ada, dan kudrat Allah Subhanahu Wataala itu pada rumah desa, jadi mana dia tu? Dia duduk, dia mana dia? Dia ada di ya. dalam. Allah mana Allah? Allah ajar dalam dia, ada di dalam. Ajar maaf aku tak Allah maha dzahir, Allah mukjizat, ada persusuaan juga. Allah bersusuaian Kalau ada dua Allah. dia, dia dia juga Allah. Allah bersusuaian dia, dia dia juga Allah. Jangan mengira dia, jangan dia, jangan mengutuk dia. Dia dah alam. Tidak ada yang berubah. Tapi kalau hukumnya tidak betul, tidak dikehendaki, tidak diarah, tidak hendak, tidak dikehendaki, tidak diarah, tidak hendak, tidak dikehendaki, tidak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 banyak suami tidak tahu beliau berta. Kita seketua dalam dia, dalam dia itu bater kepada Islam adalah berta dina banyak yang nanti betul bawa air zaman rumah tua yang tertinggal. Kenapa berta belum balik kepada Islam? Nada bida tertumpuhi maka tertumpuhi itu dina baru langsung lahir anak dia anak dia. Di ya, antara alamat anak hina itu tak suka juga kamu. Ah, tak suka juga orang yang suka kamu. Ada mana yang ramai anak hina? Anak hina yang tak najisan itu boleh jadi anak hina. Ah, yang tak mau, uh, itu kita tak nak boleh jadi anak hina. Ya antara dina yang tidak diladari Isteri murtad tidak balik kepada Islam atau suami murtad tidak balik kepada Islam maka bersatu yang sama istri terus tubuhan itu dina saya ingin lahir anak-anak Basta orang-orang manusia, orang-orang manusia Bagaimana orang-orang manusia Bagaimana anak-anak ini? Anak-anak ini? Walau dan habis kalau alamat anda dia tak suka bagaimana lu Ah Jadi suka tapi tak ada itu tak dia begitu Ah Mungkin ada macam tuan tadi dan awal-awal Apa itu Tak berapa pulang ini datang, pulang depan tak datang pulang depan datang, empat pulang lagi tak datang kita takkan bersukur lah korang bersukur ni selalu datang, selagi tak ada tu tu mungkin itu kita semua orang bersukur tiba aktifan kira-kira itu dibatuh, yang tinggi atas kira-kira mungkin di bagi maya jizu alih yaitu sifat yang datang mendatangkan dengan dia yang menentukan mungkin dengan setengah dengan barang yang harus atasnya. Jadi mana menunjukkan ada menunjukkan tiada ialah irada. Ah irada Allah Taala kandalah. Tiada siapa-siapa kandar selain penentu. Maka ini insya-Allah. Isteri kedua itu, saya dulu paling takut, saya akan menunjukkan. Kalau saya lagi tak pula dapat. Selagi saya tak yakin sampai Allah Taala. Itu namanya ada yang lain daripada Allah dan tempat irada. Sedang tempat irada yang kita belajar itu sendiri saya tak dan, Masa, jenis, selain, alat tidak itu adalah. Macam mana itu? Lagi adalah tidak menghantar. Ia tidak terlalu. Eh? Nah, Macam saya, saya, saya tidak menghantar. Sesudah itu, nanti kita masuk laporan. Nanti kita, tidak ubah cara itu. Macam mana nak ubah cara yang benar, saya nak ubah cara itu. Tak benar, yang tak benar saya nak ubah cara benar. benar, tak boleh, tak boleh saya nak ubah. Saya. Kalau kamu tak boleh, boleh jadi ucang berapa-apa ini Saya katakan tak ada Saya katakan tak ada Kalau bodoh bodohnya Caktif daripada kira-kira di akhir Ketentuan waktu lupa tak menarik Tak, cakap sama macam mana Secara makhluk, sama macam Secara itu, seorang Tenangi raja, tak ada secara makhluk, apa yang boleh Mujarabaja, mujarabaja, masuk dia tujuh, lapan masuk. Saya ceramah, apa sih kalau, apa sih kalau ni? Tiada orang bertawaf masuk masuk masuk masuk. Nampak saya tidak bini, mahal. Ia makan kodok kodok, jadi kodok apa? Anda anda ini kodok, anda kata saya jawab kalau kalau. Taklah, kalau kalau tuh tuh sangat kalau kalau tuh tidak ada tidak malu, tidak semua orang itu, itu mah, itu mah, tidak berminyak itu tidak boleh diharamkan. Allah taala masih ada, kalau Allah taala sudah dia ada, tidak ada lagi. Aku tidak dapat salah satu orang, wakaf bilang hidup ini, wakaf bilang ini asyik apa, wakaf bilang ini Allah yang mengerjakan juga so ada yang menguri hari. So Allah yang menguruskan. Ah. Saya tak ada nak cakap apa. Apa benda ni? Kita apa cerita? Kenapa waktu tadi? Kenapa? Kalau dia waktu tadi, kenapa tu? Allah orang buat apa dekat dikom atau fungsi hati dia? Ada kemuliaan bukan?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 Maka makna tahliur, sifat yang ada tahliur ada enam, yaitu semuanya daripada sifat mahan, sifat mahani, sifat mahani itu ada tujuh, yang tak ada tahliur, yang tak kena makanya, yang lain itu mata-mata lebih daripada daripada satu saja, ayat, iaitu sifat tujuh. Selain daripada itu, ada taklub Kenapa? Pada yang lain Kudrat, syeradat, ilmu, tamat, basot, segala nah. Jadi enam tipah ini itu ya, kepada yang lain Yang tak ada taklub, satu-satunya ayat ya. Menuntut tipah agar kerjaan yang lebih, atas dirinya nah, Maksudnya, kedua pada yang lain Tidak semasa rasa diri kepada diri Allah supaya nanti kita dapat satu kedamaian, tahu kita ditunduk kepada Allah. Pada nama Allah Taala kita boleh ikut suhadi sebab kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu kita merasa kita takut, merasa kita malu, kita. Dengan adanya Ubatan pudar, tidak tentu, tidak pudar. Maka apabila pudar itu muncul, akan kerjaan yang lebih di atas mata-mata berdiri pada darah Allah. Yang itu menjadikan mungkin, ah, ha, dah kena kepada makhluk ya, Daripada pada tak ajar, diajar sesuai dengan Allah yang bersifat pudar. dan ada dia. Sudah, sudah ada kemudian diadakan di tiada satu jiwa Allah. Kena kepada kena kepada makhluk. tentang tak dan tak itu. Ya. Kemudian daripada ada dia dengan zatnya. Maka inilah makna daur. Jadi sudah itu menjadi bagi zat Allah. Peranannya kena kepada makhluk. Jadi yang mengajarkan pun, pun, Allah, yang berjumpa tujuh Yang berjumpa Allah yang berjumpa tujuh, Allah, yang berjumpa tujuh Sebab itu, ajar Alhamdulillah, syukur Tak Kita kata Alhamdulillah, syukur Sebab yang mengajarkan pun, Allah, yang menjadikan pun, Allah Kenapa Allah boleh Dia yang dengan hukum Membeli haksan selain daripada haksan tidak yeah. boleh mengadakan, tidak boleh yeah. mengadakan Yang boleh mengadakan oh. cuma Allah, oh. yang boleh mengadakan ialah Allah oh. oh. Tidak ada suku, ada rumah suku, ada bentangan suku, ada surau suku, ada lehat suku kita tak nampak itu, sebab tak nampak bahawa kalau yang berlaku pada Isra yang menghadirkan itu kita tidak boleh sempur walaupun aku nampak ada sempur kita tidak boleh sempur kumpul juga rumah itu bukan dibuat di batang bukan dibuat masanya, cuma buat tengok-tengah becek buat tengok-tengah becek daripada muda sampai tua rumah ada malam lagi kita buat tengok-tengah becek, kita boleh buat tengok-tengah becek ah, jadi ini semua cuma, sebenarnya hujan ada tu, yang kita ini kita bapu tahu, tak tahu apa lagi, jadi bapu tahu, ni ada bapu tahu, ni ada bapu tahu, saya semua ni ada, saya semua ni ada, saya semua ni ada, saya semua ni ada, saya semua ni ada, saya semua ni ada, saya semua ni ada, saya semua ni tapi sekarang kita tidak tampak kepada Kita rasa Allah kuasa menghadirkan Allah kuasa menghadirkan ya, Kita rasa usia-usia seperti kita Yang menghadirkan rumah ini Aku kentu, aku simpan duit, aku simpan menurut Aku kentu, aku simpan Kita nampak macam kita nampak, itu Kita tak nampak Allah yang menghadirkan Kedua-kedua yang menghadirkan Maka sebab itu kita tidak berjumpa bila kita akan nanti Haa, Haa. nanti tidak boleh nikah Satu masa belakang putih beliau Haa, beliau ke rumah Sejak itu, kita tidak boleh nikah Haa, selamat so, tidak santai, kita tidak Yang, yang itu tidak ada, kita tidak memahami Kalau kita pedangkan Yang tidak ada, Allah berikan Haa Jadi, so, saya dengan kita, mak, tahun, dari mulu Dengan pertama, 40 tahun Baru sekarang Uh, terlalu mungkin ada semua ada takdir yang telah yang Allah taala ingin sudah banyak kesalahan saya lakukan dalam bermain ah uh, itu orangnya sampai kepada atas pun ah tidak sampai diberi dia tidak cukup ditiadah roh tidak ada tidak ada roh saat kala mengingati dia semua orang menghidupkan diri Alhamdulillah Boleh begitu? Boleh? Alhamdulillah, pergi mengajibkan diri Alhamdulillah Alhamdulillah Boleh dicatap macam itu? Kayak mungkin ini boleh dicatap Masih ramah itu Ini aspek tak nak mengajib Kalau tak mengajib dah itu tahu Tapi orang-orang yang saya dah sampai Bahawa Allah wajib bersifat Bersambung, tak aluh, ada mungkin, tidak ada mungkin, mungkin itu tak masuk, mungkin itu termasuk di masuk, mungkin itu tak masuk, mungkin itu kan dia, maka dia mengajarkan dia adalah Allah, dia mengajarkan dia adalah Allah. Maka waktu dia ada yang berlaku, dia cukup, dan hamillah, saya dia akan berlaku, boleh-boleh, boleh-boleh ini kita tahu adalah kita kira masa, setiap saat baru kita berkata di dunia itu baru kita tak lama lagi, saya berlaki-laki kita tak tahu kenapa satu foto tidak diversifikan dengan diri-diri dan orang yang berada Maka ini makna maknanya tak ada. Maka maknanya mungkin, mungkin itu, -kalak -kalak -kalak, itu mungkin -kalak -kalak, itu adalah ada kadang-kadang disebut mungkin, ada kadang-kadang disebut halam, ada kadang-kadang disebut baru. Itu sama, seperti mana? Jadi itu yang harus ajarnya. Mulai, ya. ada murid, akan betul Dan ada-aja, ada pun boleh Itu nama harus Haa, ni lah yang macam kereta dari dulu Aduh-aduh, tak ada pun Aduh, bila ajar, bila tak ada pun Bila tak ada, tak ada kita pergi Tak ada pun juga Tapi bila ta bersedak ta ta ta ta ta ta ta ada, wajib Wajib A, wajib mana tu Mutus ikan tu, wajib, aduh Kereta wajib, aduh ya. Jadi dia ada ajar, ada Kalau sampai la, dia ajar ni ni kalau kita, takkan Allah Allah wajib ada Kalau tak ada tak suju. Nanti kita semua mustahil tu. Ah, kita beritahu Allah beritahu Allah, eh beritahu Allah sebab Allah wajib ajar. Ah, kita yang bukan bukan mesti kaya, ada ajar, duit, ajar, ajar. Mana wajib ada? Baru ada Dalam hati yang wajib ada Yang kita rasa berarti ada Duit buat apa? Cakap tak? Kalau cakap Allah pun bohong Semua orang pun tahu wajib ada duit Duit Ada duit semuanya Tak ada duit semuanya Tak ada duit Tak ada ramai ada roboh tak? Tak boleh buat jangan dah. Ada apa? Ah, kita sembah jemaah. Dengan tak ada dia. Tak ada kamu. Hilang dia hidup macam. Berdiri Tak Siapa Tak Siapa jadi? mana saya tak menerangkan Allah tidak boleh menerangkan yang buat saya tak boleh sebab itu banyak orang mati tak sebut Allah sebut Duh Duh saya sayang sangat dengan ini saya sayang dengan Allah saya banyak hati pun sebut Duh tak ini kita nak sebentar, saya kira kalau orang pun saya, kita ni khas saya, kita tak ada bukan. Tetapi hari apa kita Ada dua, tenang, tak ada dua, jauh. Haha, ini macam tu lah saya ni bukan. Ada dua, tenang, tak ada dua. Hei, apa kahwin? Ada dua, tenang, tak ada dua. Ya, saya bukan. Aduh, Allah tenang. Tak ada orang yang saya suruh. Malaupun saya, yang saya Tapi, saya tidak tukar. Saya suruh, saya tidak tukar. Nah, dulu kalau saya suruh. Oh, tapi itu saya tidak tukar. Saya tidak melihat. simpan bagaimana. Tapi sekarang, saya Saya tidak tukar. Nah, saya tidak tukar. Saya tidak tukar. Saya jadi, lu sebenarnya tak ada apa-apa. Siapa orang di sini? Apakah orang yang berusaha sangat, sangat berusaha untuk berusaha. Apakah orang yang berusaha untuk berusaha. Apakah orang yang berusaha untuk berusaha. Apakah orang yang berusaha untuk berusaha. Apakah orang yang berusaha untuk berusaha. yang berusaha untuk berusaha. Apakah orang yang berusaha untuk berusaha. Apakah orang yang berusaha yang berusaha untuk berusaha. Apakah orang yang berusaha untuk berusaha. Orang rumah saya, kalau boleh pun juga. Haha, pun ada. Jadi kalau ni nak cari barang, dah kita pernah Ah, kalau memang nak cari barang, kita tinggal di luar kiri, kita pergi. Jadi macam ni macam. Ah, kalau orang di bawah sampai 10 tahun, ada apa-apa, cukup 10 tahun kita buat, penjuri juri aja. Itu sahaja. Kalau tak pernah, tak pernah. Jadi sampai. Kenapa boleh datang-datang duit ke Amin kita sekejap dan sekejap Jadi kita sudah memiliki ketentuan Bozok dan Bozok Bozok InsyaAllah Tentang kenapa tak susah hati untuk ke sini tak ada duit susah hati Tapi tak ada duit pun tak susah hati Besok lagi Terlalu video 2 hari Tengah-tetak Adakah taruh dia turut menanggungi dua hari Bapak jalan jihad itu Maka hari dapat terus Dua hari 3600 Tapi saya tak susah itu Di mana saya ada ini Bagaimana saya Kalau tak kira-kira selama mana mengadap apa-apa Terima kasih Kami jangan mahu cengi Allah aduh Ya ada Allah aduh Allah aduh Allah aduh Bistur Sada dan berada Allah Lepada aduh Bagi Mu'allah Anadatin Masjid Allah aduh Ankel Allah aduh Allah aduh Itu Tapi saya katakan Allah Allah aduh Allah aduh Allah aduh Allah aduh Allah aduh Saya lupa untuk berada Allah aduh dia yang akan dia cakap dia. Dia tak akan dia. Tak, tidak, tidak, tidak, tidak dia yang takdir semua ini. Apa satu alam boleh dia takdir. Tak satu zarah aktif dia di dunia ini. Ya tapi tahu apa? Tawaqul kepada Allah. La ilaha illallah. Wa ta'awwud billahi min syaitanir rajim. Wa tawakkalillahi al-hakim. Betul tak? Kau Macam tak ada dia. Ah, kalau ni besok nak dapat apa-apa terbalik. Kenapa? Kalau apa-apa nanti, mudiah. Woi, woi, woi, saya drama. Woi, woi, saya tu ada tanah istimewa tu. Oh, setahun tahun banyak tu. Ah, kita tu enam bulu kalau dia belum mesti enam bulu. Ah. Saya minyakkan keus, minyak, berpaksa ikan itu. Bagi beribang, jadi pulang. Bagi yang diibang, dua pulang. Makan dua pulang. Tapi saya tak tahu, ah! Semuanya! Saya tak ada kebiasaan kebiasaan, tak tahu kehalafirat, tak ada apa Semuanya adalah dalam kehandaannya. Dia yang menarik, dia yang menarik kalau maju, Alhamdulillah saya lebih syukur kalau fikir adat saya kira memang berada-ada hari ini macam ini yang ini yang dapat berubah berubah daripada adat kepada tak adat daripada tak kepada adat itu namun berubah mengikir begitu tak ada sesuatu yang terima Allah Taala dan setengah daripada mungkin ada sunnah bagi yang lain dan mustahil bagi yang lainnya maka tak harus kedua-dua diambil dua yang Allah tiada alul yang wajib ビin... dan yang mustahil dengan tujuh dari dua terus kepada barang yang harus berubah kepada ajar Bukan dia itu, maka tidaklu boleh kufur Allah dan tidaklu boleh tidak Allah. Tetapi dia itu kedua itu melainkan wajib bagi yang lainnya dan mustahil bagi yang lainnya. Kerana bahasanya ilmu Allah, jika taklu ia dengan mengadakan mungkin, adalah ia mungkin. Haa. Al-Fatihah, kalau menunjukkan nama Allah Bahawa yeah. ah, dia untuk menaruh kepada anda, maka dia semungkin Maksudnya dia berubah Al-Fatihah, ditakluh oleh kudera itu Kudera itu mengajarkan, menjadikan Kemudian kudera Allah menaruh kepada Tanya Berhati-hati dia pun menaruh Maksudnya dia pun mahluk Kena ada juga, sedangkan dia berubah Maksudnya itu akan mengatakan Allah tidak ditakluh dengan kudera jadi anda lulus dia, dia melayankan dia terlalu terlalu mahu lulus, terlalu mak, mak lulus pada mungkin, mak nah, baginda dan wajib dia kerana bergantung di mohon dengan alim dan jadilah alamnya itu pada waktu itu mustahil bagi yang lain dan jika ada yang mungkin datanya kerana jika dia mendapat pada waktu itu anda akan dia oleh Allah atas pelakuan. Nah, Ya Amin ke'ala Allah, Nasa'il Azim dan Tukarimahabatu kepada diri Jadi, eh, kalau Allah SWT itu di ta'lub berpujar dan berada ya. nah, Yang wajibnya, yang mustahilnya, maka dia serupu dengan makhluk Kalau dah berpujar makhluk, Allah SWT tidak bersihkan ilmu yang betul-betul Alhamdulillah ilmu Allah itu tidak menunjuk oleh jahil Macam ilmu makhluk juga Kita dulu tak tahu Raja-raja baru tahu Berarti ilmu kita itu tidak menunjuk oleh tidak tahu Bukan muda-muda sudah tahu Kalau Allah Ta'ala Dulu tahu Karena tahu Kita akan berpikir tahu Tidak tidak menunjuk oleh tidak tahu Sebab itu Allah Ta'ala Mengkut ilmu dia Bawa Pusatnya Ia berat-atnya hanya mengakluk kepada mungkin tidak menanggung oleh dan dirinya yang jahil dan mustahil dah ada dia ya itu mustahil kalau ilmu Allah itu sudah boleh jahil tak tahu tapi tahu mustahil Allah Allah kita lebih tak tahu tahun yang depan bu'an saya saya mau lagi sihat kekuatan ma'adulah saya dapat saya dapat saya lihat saya anak saya saya Jabat biar biar berapa orang juga dan kalau tujuan datang ke ada tujuh hari tu, tiga hari, sekitar enam hari, beberapa bulan itu baharai tiga hari, enam hari, enam bulan dia akan berada jauh dan ramah melayu sih. Ada dia dia kalau lapanglah, kalau tak lapang kata kata jauh. Ini tu benar ini. Ini satu daripada yang menjadi menjadi daripada panjang. Dan dia ambil daripada ini semua material semua tetikar kita mengambil ini, ini, ini, ini, Atau masuk ke sini, masuk itu, orang yang terlepas, orang orang yang terlepas, orang orang yang terlepas, kekhawatiran, orang orang yang terlepas, masuk. Semoga yang baru setiap bacaan doa di awal dan seluruh cara cara aman dan takutan dari berita Insyaallah seluruh bisnya yang لا إله إلا الله رَبُّ الْعَالَمِينَ لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وحده لا شريك له لِسَنَّ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ لا الله وحده لا شريك له لِسَنَّ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ Terus tabung, ada tabung-tabung, tabung-tabung juga ada pangang yang mendatang tangan kaki-tabung, dua tempat penampilan penampilan sahabat, insyaAllah sihat, insyaAllah sihat, insyaAllah Dhoa ni yang mengajar Nabi kepada para sahabat Gimana para sahabat rasa anak Kalau tidak dahil di mana Master Janun Hah Lalu sakit dan Ali Zaha dan dengan Selanjutnya Bismillahir fronts Ismullahi wabarakatuh Bismillahir letshmара Al-rence Sekian dulu Kita nak tanya Indonesia dan sampai di laboratorium tidak untuk itu orang-orang yang takut. Insyaallah kita akan melakukan kegiatan untuk demi menjaga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على رسول الكريم وعلى الائه وصحابته. Subhanallahi wa bihamdihi wa la Allah ya Alloh berikanlah ibu jari kita untuk perayaan perayaan malam suci kita. Perayaan malam suci kita malam yang terindah. Walau alam alam terindah kita ada rasa rasa cinta cinta alam alam yang terindah. Alhamdulillah kita berjaya alam alam suci kita berjaya di dalam malam